3. Тім стояв на з'їзді до Брунсвіка, що на північному шосе Ай-95, і почувався досить невбого, як на Бурлаку. До Берешу від авіаліній додалася ще зарплатня від сміттєпереробного заводу. Тім із годину простояв на сонці і вже збирався був махнути рукою та повернутися в Деніз по склянку солодкого чаю, коли на узбіччі зупинився універсал «Вольво». У багажнику лежало повно картонних коробок. Літня жінка за кермом опустила шибку з пасажирського сидіння і оглянула Тіма крістовсті з кельця окулярів. «Хоч ви й невеликий, а м'язи, здається, ні в року», – мовила вона. «Ви ж не гвалтівник і не психопат, а тож?» «Ні, мем, відповів Тім і подумав. «А що б я ще вам сказав?» Н «Ясна річ! Що б ви ще сказали? До Південної Кароліни їдете? Це судячи з вашої брезентової торби». Вольво уминула якась автівка і ревочи клаксоном помчалась далі по схилу. Жінка не звернула на те уваги, лише не зводила стіма своїх спокійних очей. Так, мем, аж до Нью-Йорка прямую. Я з довезу вас до Південної Кароліни. У глиб цього невігласного штату не заїжджатиму. Біля кордону будемо, якщо ви мені трохи допоможете навзаєм. Рука руку мої, якщо ви мене розумієте, ви мені спинку почухаєте, а я вам. Усміхаючись, промовив Тім. Ніхто тут нікого не чухатиме, але прошу сідати. Тім так і вчинив. Жінку звали Марджорі Келерман, і вона керувала бібліотекою Брунсвіка. Також була членкинею якоїсь спілки під назвою Південно-Східна бібліотекарська асоціація, в якої, розповіла Марджорі, не було грошей, бо... Трамп зі своїми поплічниками все забрали. У культурі вони тямлять не більше, ніж віслюк в Алгебрі. За 65 миль на північ, досі в штаті Джорджія, вони зупинились при маленькій убогій бібліотеці міста Пулер. Тім розвантажив коробки з книжками і закотив їх на візочку у бібліотеку, а звідти викотив довольбо ще здюжину коробок. Їх, як пояснювала Марджорі Келерман, треба доправити в громадську бібліотеку міста Ємасі, що за 40 миль на північ, уже в межах Південної Кароліни. Та невдовзі після того, як вони проминули Гардівіл, поступ припинився. Легковики і вантажівки заполонили обидві смуги і за Вольво вже шикувалися нові. «Ох, ненавиджу, коли таке трапляється!» – сказала Марджорі. «І таке враження, що до Південної Кароліни воно траплятиметься постійно. Тут скнаряться на розширення доріг. Десь попереду аварія, а з двома смугами її об'їхати неможливо. Ми тут півдня стоятимемо. Містеро Джеймсон, можете бути вільні. На вашому місці я б повернулась назад до виїзду з Гардівіла і поспитала щастя на трасі 17». «А як же ті коробки з книжками?» «Ой, знайду іншу пару сильних рук, щоб допомогти розвантажитися», – сказала вона і усміхнулася до Тіма. «Правду кажучи, коли я побачила вас на тому пекучому сонці, то вирішила трохи погратися з вогнем». Е, ну, якщо ви певні, від автомобільного затору Тіму ставало тісно і задушно. Власне, так само він почувався на задніх рядах економ-класу Дельта». Е, якщо не певні, то я лишуся», – продовжив він. «Я ж не мчу до фінішної прямої чи щось таке». «Я певна», – сказала Марджові. «Рада була з вами познайомитися, містере Джеймсон». «Навзаєм, міс Келерман». «Міс, звертання до жінки, що на відміну від міс і місіс, не вказує на її сімейний стан». «Грошова допомога вам потрібна? Якщо так, можу виділити 10 доларів». Тіма зворушила і здивувала, вже не вперше, ця звичайна доброта і щедрість звичайних людей, особливо тих, кому давати особливо нема чого. Добра країна – ця Америка. І байдуже, що багато хто, як і сам Тім час від часу, з цим не погоджується. Ні, не треба. Дякую за пропозицію. Він потис Марджорі Руку, вийшов з автівки і пішки повернувся вздовж розділової лінії i 95 до виїзду з Гардівіла. Не зловивши одразу попутку на трасі 17, він пройшов кілька миль уперед до сполучення з шосе 92. Там стояв знак, що вказував на місто Дюпрей. Уже почало вечоріти, і Тім вирішив, що варто пошукати якийсь мотель для ночівлі. Ясна річ, це буде мотель із розряду зачучверених, але альтернатива – спати просто неба, щоб тебе заживо з'їли москіти або десь у фермерському сараї – вабила ще менше. Тож Тім вирушив у Дюпрей. Великі події обертаються на малих шарнірах. 4. За годину Тім сидів на камені край двосмугової дороги і чекав, поки проїде вантажний поїзд, який здавався йому нескінченним. Валка рухалась у напрямку Дюпрея зі статечною швидкістю в 30 миль на годину. Криті вагони, автомобіли-вози, здебільшого жертви не аніж нові автівки, цистерни, платформи і напіввагони, вантажені бозна якими згубними речовинами, що від них може і сосновий ліс зайнятися, і населення Дюпрея надихатись токсичними, навіть смертельними випарами. Під кінець проїхав помаранчевий кабус. Там у шезлонгу сидів чоловік у робочому комбінезоні, читав книжку в м'якій обкладинці і корив цигарку. Він відірвався від книжки і помахав Тіму. Тім помахав у відповідь. Кабус – термін, яким у США називають спеціальний вагон для екіпажу потяга. Місто стояло за дві милі звідти, і розбудовувалося воно навколо перехрестя штатного автошляху 92, який тепер називався Мейнстріт, і ще двох вулиць. Дюпрею начебто вдалося уникнути навали мережевих магазинів, що вже заполонили більшість міста. Була там крамниця Western Auto, але вже закрита з позамиленими шибками. Тім помітив бакалейну лавку, аптеку, роздрібний магазинчик, де продавалося всього потроху, і пару салонів краси. Також там був кінотеатр, що на його маркізі красувався напис «Продаж і оренда». Крамниця автозапчастин із люксовою назвою «Майстерня швидкості Дюпрея». А ще ресторан харчевня «Убев». Ще там було три церкви – одна методистка, дві інші сторонніх конфесій. Та всі вони закликали прийти до Христа. На скісних паркувальних місцях, що тягнулися вздовж ділового кварталу, стояло не більше двох дюжин автівок і фермерських вантажівок. Трутуари були практично безлюдні. Тім пройшов ще три квартали і за черговою церквою помітив мотель «Дюпрей». За ним, там, де Мейнстріт знову перетворювався на штатний автошлях 92, розташовувалися ще один залізничний переїзд, депо і низка металевих дахів, що виблискували на сонці. За цими будівлями знову підступала стіна соснового лісу. Загалом, Тім постановив, що Дюпрей дуже схожий на місто з баладу в стилі кантрі, тих ностальгійних мелодій, що їх наспівують Алан Джексон і Джордж Стрейт. Вивізка на мотелі була стара і ржава, тож заклад міг бути так само закритий, як і кінотеатр. Але оскільки вже схилялось надвечір і інших варіантів для ночівлі не спостерігалось, Тім рушив до мотелю. На півдорозі після міської адміністрації Дюпрея Тім натрапив на цегляну будівлю з мережевим плюща, що дерлося вгору стінами. Над байливо під стриженому моріжку стояв знак, який сповіщав «Це управління шерифа округу Фейерлі». Тім прикинув, який же задрипаний це має бути округ, що таке місто вважається його столицею. Перед управлінням стояли дві патрульні автівки. Одна – відносно новий седан. Друга – старенький, зальопаний брудом позашляховик «Тойота Фораннер» із блимавкою. Тім кинув оком на вхід. Майже несвідомий погляд зайди світа, що в його кишені лежить чимало грошенят. Піднявся на кілька сходинок. Потім повернувся, щоб уважніше роздивитись дошки оголошень у дві частих дверей. І одне оголошення, зокрема. Він спершу вирішив, що щось неправильно прочитав, тож хотів ще раз пересвідчитись. «Не в наш час і не в наш вік», – подумав Тім. «Бути цього не може». Але воно могло і було. Поруч із плакатом з написом «Якщо ти думаєш, що Південній Кароліні легалізовану марихуану, подумай ще раз». Висіло просте оголошення – потрібен нічний патрульний, заявки приймаються в управлінні. Ого, подумав Тім, нічого собі привіти з минулого. Він розвернувся до іржавої мотельної вивіски і знову завмер, міркуючи про те оголошення щодо роботи. Саме в цю мить двері поліцейського відділку прочинилися, і з них, поправляючи кашкета на родому волосі, вийшов довготелесий коп. На жетоні ми готіли промені вечірнього сонця. Коп оцінив робочі черевики Тіма, його запелюжені джинси і легку полотняну сорочку. Погляд на секунду спинився на брезентовій торбі, що висіла в Тіма на плечі, а тоді перемістився до обличчя. «Я можу вам чимось допомогти, сер?» Тіма охопив той самий імпульс, який змусив його піднятися з місця в тому літаку. «Мабуть, нічим, але хто зна?» 5. Рудоволосий Коп виявився помічником шерифа Таґгартом Фарадеєм. Він провів Тіма всередину, з дворової частини будівлі, де була зона утримання на чотири камери, в передпокій долітали знайомі запахи зашкарлублої, хлорки й аміаку. Представивши Тіма Вероніці Гібсон, помічниці середнього віку. Яка того дня чергувала за диспетчерським пультом, Фарадей попросив у Тіма водійські права і ще хоч один особистий документ. Тож на додачу до прав Тім дістав поліцейське посвідчення міста Сарасота і навіть не намагався приховати той факт, що термін дії сплив 9 місяців тому. Менше з тим, коли помічники його побачили, ставлення до Тіма трохи змінилося. «Ви не мешканець округу Фейрлі?» – мовила Ронні Гібсон. «Ні», – погодився Тім. «Аж ніяк». Але можу ним стати, якщо отримую роботу нічного патрульного. Зарплатня невелика, попередив Фарадей. А в будь-якому разі не мені вирішувати. Наймає та звільняє тут шериф Ешфорд. Наш останній нічний патрульний вийшов на пенсію і переїхав у Джорджію, сказала Ронні Гіпсон. У нього бас, хвороба Лу Геріга. Бас, бічний аміотрофічний склероз. Геррік. Бейсболіст, який від нього помер і з яким цю хворобу найчастіше пов'язують американці Хороша людина і таке нещастя Але в Джорджії знайшлися небайдужі, які про нього подбають І завжди так трапляється, що саме хорошим людям доля підносить гівна на лопаті Сказав так Фарадей Дай но ну, йому анкету, Ронні, І до тіма Установа в нас тут невеличка, містер Джеймсон Команда з семи, двоє з яких напівставки «Це все, що наші платники податків можуть собі дозволити. Шериф Джон наразі на патрулюванні. Якщо о 5, максимум о 5.30 його тут не буде, значить він поїхав додому вечеряти і повернеться аж завтра». «У будь-якому разі сьогодні я ночую тут. За умови, звісно, що мотель працює». «О, я певна, що в Норберта знайдеться кілька вільних кімнат», – сказала Роні Гібсон. Вони з рудим перезернулися і засміялися. «Таке враження, що в готель на чотири зірки я не попаду». «Тут без коментарів», – відповіла Гіпсон. «Але перш ніж лягати спати, я б на вашому місці перевірила простирадло на предмет маленьких червоних жучків». «Чому ви пішли з поліції Сарасоти, містер Джеймісон? Як на мене, ви замолодий для виходу на пенсію». «Ну, це питання я обговорюватиму з вашим головним, якщо він погодиться на співбесіду». Двоє офіцерів ще раз обмінялись поглядами, на цей раз довшими, а тоді так Фарадей сказав. «Ну, Роні, дай чоловіку анкету. Було приємно з вами познайомитися, сер. Ласкаво просимо в Дюпрей. Поводтесь належно, і ми з вами порозуміємося». Із цими словами він пішов, залишивши інтерпретацію поняття «незалежного поводження» відкритою. Крізь заґратоване вікно Тім бачив, як форанер здає назад із паркінгу і їде геть короткою головною вулицею міста Дюпрей. Анкета була почеплена на планшетну дощечку. Тім присів на один з трьох стільців попід лівою стіною, поклав поміж ногою торбу і взявся заповнювати бланк. «Нічний патрульний», – подумав він, – «а біс мене бери».